Nem hát se is van egy... sülés, de, de valami olyasmi, meg minden ülés, most te így jobban szereted. Na, de most uh, ugyanarról beszélünk, tehát hogy uh, ott, uh, itt van egy ember, aki az, aki egy ilyen békés, békés ember, tehát így látszik, hogy egy ilyen, van benne egy ilyen nagy lelki béke, de hát ilyet nagyon sok mindenkiben látunk, itt tudom én, izé, vízi elszilveszter is egy ilyen békés ember, na most így, ugyanezzel az erővel,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 És, utána, és ebből lesz egy vallás, és így nem tudom én én századokkal később is, azt kell mondani, hogy az az út, amit a nagy buddha csinált, mert a, ha te is így csinálsz, akkor a végén nyomorultul fogsz kiszenvedni. És föl se támadsz. Ugye és a keresztet válladnak elvendjén. Igen, de, de ott a feltámadás azért támadás támadás. ad egy, új, egy másik bukét a dolognak azért a végén. De itt ebben az esetben ennél a butánál, tehát hogy én mindig zavarban vagyok, egyrészt zavarban vagyok ezzel a reinkarnációval. Mire inkarnálódik? Ugye a lélek. De a buddhizmusban nincs lélek. De ha a buddhizmusban nincs lélek, akkor nincs reinkarnáció, de ha nincs reinkarnáció, a akkor a meg mi a szarér, meditáljak? Fogok egy pisztolyt, fejbe lövöm magam, és elértem azt, amit a nagybuthánakban az meg 30 év volt. Nekem az 3 perc. Igen. Tehát most én... hogy mire szeretném érteni, de akárhány buddhistával beszélek, csak nagyobb a zavar a fejemben. Tehát egyik se tudja kielégítően megmagyarázni ezt a dolgot, és mégis csak te vagy Magyarországon a legvitatottabb ilyen buddhista, aki leg, legtöbbször ér az a várt, hogy nem is buddhista, hanem komcsit. Ezért... Ugy... Kinek a részéről? Részemről. <laughs> Ez az én... meg ha kommunista volt. Ja, hát, most nem köszönöm. Köszönöm. É, ez... é, ő, ő maga mondta, hogy a termelőeszközöknek a teljesen egyenlő elosztása az a boldogságnak a kulcsa. Ezt, é, szó, szó szerint tőlejéztem. Amarho, amarho Világos, a kommunista. Igen, egyetemű. Szóval, hogy én, én ezt, azt szeretném érteni, hogy... Ma, ha nem, az, mondjuk azt mondja hogy, az mondja, hogy nincs lélek. Akkor mi vándorol? Ha nem vándorol... Semmi. Ha nem vándorol, és egyszeri az élet... Akkor, akkor miért kell kiszállni a kerékből? Mi Létszerű. az a kerék, amiből ki kell Létszerű. szállni? Létszerű. Elmondjam, hogy mit tartanak? Létszíves. El lehet, lehet hívni, hogy nem lehet és de lehet, hogy fantasztikus ezért. Elmondom, hogy hogy van ez az egész. Úgy van, hogy maga a létkerék is illúzió. Tehát nincs valós mozgás. Tiszta tudat van, és a tiszta tudatot milliónyi tapasztalat beszenyezi, és egyedi tudatok jönnek létre végtelen számba. Ezek hozzák létre a, ezért a különböző tereket és az időket, de ez csak egy illúzió. Tehát magyarán te egy nagy világtudatnak vagy egy kis fényi része, amit te úgy érzed, hogy te egy időben mozogsz, meghalsz és mit tudom én micsoda, vagy megszületsz és megmurdelsz, de ez valójában ez, ez, ez, ez igazából egy illúzió. És hogy a bizonyos meditációs, meditációs szinten te ugyezet, előző életekre visszaemlékezel, az nem az volt, hogy a puzsér Robert volt az valamikor, hanem te egy másik idődös térbelődő tudatban látsz bele. Misztikus. Belelátsz belelát valaki másnak, valahol máshol az életében, És még tovább mennek, puzsér Robert sincs, mert az is illúzió, tehát amikor te a gyerekkorodra visszaemlékszel, mondjuk milyen volt a kakaó íze, ez a pruszti emlékezéssel. Tudjátok, ez az önéletrajzi emlékezésnek is nevezi a, a, a, a pszichológia, tehát nem az, amikor ez a memoriter, hogy ez és ez történt, hanem amikor tudatállapotokra emlékezünk vissza, és akkor olyan egész más, ilyen nagyon furcsa állapotba jutunk, tehát visszajutunk egy pillanatra abba, abba a gyerekkori állapotba, akkor is te egy másik tudatban. Mert hogy a gyerekkori azon azonos a mostanival, mert kicserélődtek az összes ilyen pszichofizikai hordozó elemei. Ezt mondja a butizmus. Nem kell elfogadni, de ezt mondja a butizmus. Értem. Nem így, ahogy mondom, mert egy hosszabban részt akkor nincs több, több élet, az nincs lélekvándorlás. Nincs lélekvándorlás. A félelemtől szabadulsz meg, tulajdonképpen, amikor a úgynevezett lélekvándorlástól megszabadulsz. Tehát Ha viszont nincsen, ha viszont nincsen lélekvándorlás, és egy élet van,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 Megszabadulsz a szenvedéstől, ennyit állít, és nem többet. De ennek az ára, hogy az éned föloldódik. Tehát megszűnsz. Megszűnsz individuális létezőként lenni. Ez az ára. Szóval... Várj, én, szóval én el tudom a... képzelni, aki, a, a, a, a, aki azt mondja, hogy bazd meg, ezt egy európai ember nem tudja fölfogni,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 Tehát, hogy ez egy lesz bennem, és én benne fölébredek. Tehát, hogy a meditáció egy ilyen fajta művés. Egyébként szerintem meditáció nélkül meditáció, meditációs élmények nélkül meditációról beszélni, és aztán ostobá megállapítani és viccelődni, hogy ez Izé Sobert, Norbi, meg mit tudom én, tehát ez, ez Robi, ez a magadat járatod le. Ha az próbált ki, hogy meditálj, hogy kövess egy ilyen ízet, és akkor utána meglátjuk. Hát az meg, hát hogy lehet ilyet mondani, érted? Hogy lehet, jaj, de hogy ez a nyárspolgári megbozálkodás, ez hát bármi, ez bármi nem ezen meg... a színpadon elhangozhat, nem, nem, nem. nem, nem Bárányokban élvezhet, bárányokba élvezhet szétlocsanthaton az agyukat egy te... satúval, bármi megtörténhet, de, de a nagy ma... Buthár azt mondani, hogy morbi Torbi, na jó, akkor na jó, azért most Mondhatod már megyek. Most már Robbikán, most már vegyed is. Magadat járatott lezzel a Domán, a haradikára is. Tényleg hogy egyszer is mindenkorra most itt Stalin, meg, meg Hitler, meg ilyeneket azért tudjuk, hogy hol van a vicznek a határa, azért a ha meg a Showbertovél, arra ragudják. Sok! Sok! Tehát azért, vegyünk vissza azért, legyen pont, ahol a határ, bazd meg! És azon ne lépjad azért, bazd meg! Robi... Figyelj? Te nagyon buta vagy. Én, én, én, nem, én, én nem azt mondtam, a <tos> butával, meg mondd azt, hogy mit tudom én, bekaphatja a buta a faszot. De csak magamat járatom le ezzel! Hanem arról ne ítélkezz, bazd meg, amit nem ismersz, ennyit mondtam. Állítólag főiskolat végeztél arról van szó, arról van szó. vagy óvó nő. Nem, képzőt, jó, nők nem, nem ismerem, ha ha most, most, most, most hallottam először a buttháról teró tetőled. Most még nagyon-nagyon frissek az élményeim, elhamarkodtam ezt a véleményt. Tehát így nem ismerhetem olyan jól a nagy Buthát, mint ahogyan te, Hitlert, Stalin vagy a megbaszott bárányt. Szóval nekem az a bajom ezzel a buddhizmussal, Amit nem hogy az egész egy... Nekem az a problémám a buddhizmussal, amelyet nem ismerek, hogy, hogy az alapvető vallási kérdésekre, vagy alapvető vallási témákra egyszerűen nem kérdez rá. Nem Például. foglalkozik. Például. Hát, hogy Istennel általában nem foglalkozik. Nem Isten. Isten de, nem, de nem tagadja Istent. Tehát nem azt állítja buddha, hogy nincs Isten, hanem azt állítja, hogy ezek nem fontos kérdések. Komolyan. Azt mondja, hogy ez nem, nem ezek a fontos kérdés, ezek, ezek, hogy Istenen spekulálsz, azok ellop, elveszik az idődet, az alatt is meditálhatnál. Ez mondja butha. Nem azt mondja, hogy nincsen Isten. Mert az, akkor, akkor, akkor világos akkor senki nem gondolná a buddhizmusról, hogy vallás. Ha ezt a butha kimondta volna. De a butha ezt nem mondta ki, hanem azt mondta, hogy ne traktálj a fasságoddal, meditáljál helyette, már mondtam, hogy hogy ülé, hogy a ló és stb. Tehát hogy ez. A, ez a buddhizmus. De most, de most csak egy ilyen viszonylag mellékes vallási témát hoztam fel, hogy Isten léte nem léte. ezek a kérdések. Tehát, valójában nem ezek a fontos vallási kérdések, ezt mindjárt tudjuk, ugye? Csak most egy példával, hogy illusztráljam azt, amit mondtam. De egyéb fontos kérdésekkel, tehát például az, az embernek a, a valóság. Például, hogy mi végre a világ? Mi végre a valóság?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 Norbi update amely egy életvezetési rendszer, mint mondjuk a kereszténységhez, hogy egy példát mondjak, amely egy vallás. érted? tehát a, a buddhizmus szerintem nem vallás, hanem egy hanem egy, egy életmódprogram. Tudom, aerobik. A, a, a, a, a, a, a Jane Fonda a 80-as évek elején az aerobikkal valami hasonló próbált, mint butha. És népszerű is volt egyébként a 80-as években.